الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعد ديزي خبر على السيد الليوة جنبی عليه الصلاة والسلام تورا أبو دجانال ورقنا أو سبع ابن عبد العزاء ديورباني قتل دوما دا خبر واجد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا دما جیدن لوی جنرال حمزه رضی الله عنه دغه شو او درې مده خبر هوید چې نبی کریم علیه الصلوات والسلام یې بل جری القدر شهابی حمزه رضی الله عنه شو سورم د ویل شو چې جبل رحمتنا مجاهدین راخته شول او خالد نیولی د غلس کسن یو دن شهیدان کړ پنځم د پیغمبر علیه الصلوات والسلام ملګر له دوه خبره پاتې شوي بلکې څلور یوه د چې د غره روان شو او بازمه لري غداو شي مدینې له روان شو دریم کساندې و چې به اصليانو را بازمه کې خوده څلورم کیسه نشه ګروپ او ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم شي ویل مو مخه مخه ځان شي دلو شپږم ابلیس له اوازو کې چې له ورسته خوا لري شي نو صحابه خپل مابه ګړوړ شو سختي ما یو بل معلومات نه کېدو جدا سوګې و ده حزیه فرز اللہه <سؤال> فرمایي چې ما ډیره واژونه وګرځې پلار او پلار خلګین چې از ما خبره وانه ورې دا زما پلار شيټ شو مجاهدینو نه کله کله د سم وخت کیږي او شوري انسه مې نظر وکيوري چې یا صاد ضد او حد غره نه جنت بی ګورما تقریبا اته مرمه یغښول کې دودام بکې شي صابت ابن زحزحه او ویل شه محمد صلی الله علیه و بکم دل قربانی شوی را خپل کا تاسو مسف قربانی کلوه خارید بری ورید مخی را ودر دو هغه پیراله دیم شهید کی نبی کریم صلی الله علیه و سلم په طرف باندې روان شو یا باید ماشرما ته کې خورشور الله په انسان د ملګرو لويل چی دا ماشربه ماتو ملګری لو بش غیر دی, دی نور سبی تل حی ابن الله او سعد النبی وقاص د غضوم لایو سرپات شو نن درش کې به خبر دا خبره یې چې کله دا ملګری راکته شو د جبرال رحمت نه اگر کله الله نبی ورته ویلو چې لکه نه براځي کله موږ ومن تفتهول او کله د دې دشمنانو اسنه پ موږ باندې راخاته او کله موږ اغوی ما ته ولا یې د اغوی غنیمتونه موږ اخسته تاسو به برقراره شيږي خوښ ته دی مثلا وملګری راکته شو سلوي نبی کریم علیه الصلوات والسلام وکی زخمین شو او د قشندې ملګري شیطانوم شوخص کړه خاص سند جابر شه د عبد الله شه په قيادت کې رحم لاړل دنه لمني چې کم تکلیف ور شو دا د ملګرو د اجتهاد دیږي مناسب خدا او شه رسول الله د خپل ملګري سخت تهدید کړي وي چې ګوره تاسو مدل تکین ولې ولې راکته کیدی ځما خبره مونږ نه نهل ده امیر خبره مونږ نه نهل لو په خپل سربنداله مونږ له تاوان راګو ځانلم لیکن قران کې لار بوله چې صحابه او شه کرام رسول <سؤال> الله <سؤال> ل فرمایو و اذا الله پر رحمت باندې لن تلهم تد خلقله نرم شو یکت شرطه بد زبا نه او سخزره ولن فت من حول اقدام ملګری وسنه تختی دلی وی لیکن دا څخله له وجه د نرم انساني او د رسول الله تربيته کې شو غره د زما دي بندگانو سره بډېره نرمي کوي ملګری د مجاهدين دي ثवते وشوا دوی ملمدن کې شلګه غره ما ضرر وره شو دا وره شو ملګری شیدنه شو دا څنګه څنګه لقب ځین سن به صلور سی په دنیا ورته ځګر کاوه دا صلور سی په دنیا په پامير محمد رسول الله کې موجود او اول صبر دمه عقل مندي دریم د الله بندګانو باندې شفقه او صلورم کې څه اخلاق او رسول الله کې د ټسبته نه موجود و کې څه اخلاق بکې و شفقه د الله بندګانو باندې کاو عقل مندي بکې و صبر کوو د رسول الله منه ځکه هغه امام الصابرين دي قران ک اللہ فرمایي چې دي خلکو سره مشورې کوا د استملګري دی یا رسول الله خیر د کده مسله وشو قران ک اللہ بل ځغه فرمایي ولا قسم الله کړه د الله او اسمر قسم چې د صحابه ټول ګره ما معاف کړي دي د ټول صحابو نو څنګه الله راضي دي ټول صحابه کرامو در جنته ولای دي کو د ما په معافی کې رسول مشجرات راغلي او څومره مسایل دغلي دي تاسو په دې باندې ګواشه قسم کړي په خپل قسم کړي چزما <میدی> دې قسم سو حوا الله امام کړی دي نو انشاء الله به شیبه نه قسمږي غږی بارکه به سو چرته غره تاقید لري شي سواره خوارجو نو عاق په انسانان شهر شيغان اولاد چغات شيغان نو ندومره متاثر شي وی لري چې محمد رسول الله رمله عزمت او توصيف ويږي کې کيسړي پټق مليكي چلګه خبره ته ولي کې ودسنګي کوي اغل بي عمر شارع عثمان زله الله پوسو کې په وحد کې به ورته وي چې بدر کې خاص نه وو و او درې مورتوي ویلي چې ګور رسول خدا دې به کېم و او کوي کین اوس سولہ دې به کې سوال رسول مجاهدونو چې د بيعت رسول الله سره او کې سر شندنه باندې اغا د عثمان بن عفان پر سر په بدر کې چې کله زپاتې شو رسول الله ورته ویلي زم ما لور مریضره ته زم مزومي دغه حفاظت کو طالب مستقل سهام د غنیمت د بدر دارکم د رسول الله او په وحید کې چې دا کوم مسله راغله ور په قسم کړی چې ټول صحابه ما مفکل نوسته پیسې زمونږ الله یوسو ما مفکل او ته یک لګ نه کلی چې نا د دې ماف ندی د دې وجنه علماء دا کلی دې چې شرط د يهودانو سوک د پوښو کې ځلکه وتا وس کې عزتمن خلق سو دی د موسی ملګری عليه السلام کله سواره نو سوک د پوښو کې ځلکه کې عزتمن خلق سو دی د عيسى ملګری د دې امت د منافقانو نه پښتنه کې چې تاسو په امت کې خراب فرخ سو دی دا دور د الله دشمنان دي د محمد رسول الله دشمنان دي د رسول الله د صحابه مشرانو در اسلام سند دي صحابه اوسره شکل انسان بغض لري یاد ساتي بده کې به ایمان ني امام المدينه امام مالک رحمته الله عليه فرمای وي شکل انسان نش په تیر شه قرطبي روایت په تشکي دي خلک لري او يو كسر او تشود رسول الله دي هم لګري سره د ظريف اندازه بنه دوران اوله لوي دا سړک کافر دي او مالفه کې اور بس کافر دي دا یوسو محمد الله فولیت کې واقع یو اسمو الله په دوستانه کې واقع الله تی راځي الله جنتی کړي د په دنیا کې د جنسی ور کړی رسول الله صلی الله علیه انتخاب کړي دی او ته وې چې نه عمر له بګي داسې دی عثمان له بګي داسې دی علي له بګي داسې دی او ماګبه کې له داسې دا سړي قرآني او د رسول الله د احادیث معلوماتي چې د ایمان نخلاست دي د ایمان نه رسول الله مرغور سره ایمان دا محبت لرنده اسمن ایمان امام بخاري په دې کې دی زمو په کډاو اوسه د الله نبي شيکل بدیژ کې مشرانو ملګرو لوي شي اواز کومي ورده ملګرو را وي دي خراشه د الله بندگانو کافرانو معلوم کې شي الله کا محمد صلی الله علیه وسلم بدی جانب کې را پيو طرف کېو غزرونه شروع کې پیراغله یو ګروپ سره کې د دی ملګرو لوي لوي شي صبح دي خلکو مخې دا بس مسره پاجو دنه کې او یا به دا نه هغه څنګه بدیژ کې الله عزا اغه جوړاند شو بلکې سرهغه ويزا اغم شي دریم کس وړاندې شایغه مشي شوشلورم کس وړاندې شایغه شو شوبنزم قسم شهید شوش پغم ووم کس عمر ابن یزید ابن سکن اغازخ مشو د محمد رسول الله هغه له شهر راوړو حدیث کې راځي رسول الله بکوبه د اغاز المبارک خوذره او آخري سلګي وي نو طلحه ابن عبید الله نیوي له سعد ابن وقاص نا وقسم بالله چې دغه موږ سره یو شهید او بل شهید او بل شهید او بل شهید او بل شهید او بل دا څنګه چې سر سرونه ضرب العالمين الملائكه لك باجي انسان ذا خبر كيجي كلا الدرد منش طلع هبن محمد رسول الله ذا فاك ولا ذا اقى انسان ذا ابو محمد جديد اسلام فو اولي رحبرانو كدي دو عمر ابو بكر جلاله وستمن دي ايمان راولي دو عمر بن خطاب كسو بشوراه كي قال النبي فرمى بكم شدي شغو ريش دسمك بصر بني جنتي وشهد غير جي الحدي بكرې تلحه تلخيره تلحه الجوار تلحه الفياز عشره مبشره وګري تقريبا سنوشپ ته کلو عمر باندې وفات شي وري او دومره عزت کمالي شهابي دومره مندار انسانمو چې دویرش لکه ګرحم او دویرش له دیناره دی پاتې شو بلکې د سترو سترې بیرونه دی شو خدای الله په دین باندې مسودې رسې اسې التفات نکوو ابو بکر چې وره او جوي چې بجنه کې تا تعمیر نه ځان نه جوړ کړ هوري د عائشہ <عیشا> بھی فرمایي وشکله ابوبکر د احد غزاز ذکر کولې به قسم پر الله قسم به وکه او به ویل جد د احد توله رسول بي راته له هو غټل ځانله تقریبا تقریبا نه درشه مرميله يدل غش دا د وقت مولوتلي وي ويشت نووبه له حس ويشي وی رسول الله ورته ویل قلت بسم الله له رفعت الملائکه ک بسم الله ته چرته ویل وي ملائکه به تو رسول الله د ملګرو تربيت حدیث کې راځي چې کله انسان دوکه شونه دا و چې شیطان اخار شي و دا شیطان او چې کله ورته بسم الله ای ذکر وکې و, دوم و دا دومره خاري کې مچ صادق ابي وقاصه غلي و چې دوی شتل کوا زما مور او فلانس سره قربان اګل د خپل گردنې خلاص کړل ملګر لويټه ابو نه گردنې را خلاص کېږي فدا کړی وو امي زما مور او فلانس سره قربان ابو حقش میکو نه اوولن یشاسو ورده ولنه فرد محمد رسول الله دي مستجب الدعوات دي دواب کلو په عمر باندې ور فات شي وره د فارس علاقي د جن کومندان فات شي تقریبا 205 له حدیث تی نقللی د مدینه منورې نه وراندې وملا دلته علاقه او حقیقت د غیزه کې د کوټ بنگلو په خپل بنگله کې مده وفات دریمه په کدا اوس وایي په یو شو کسانو سخت قوي عملیات شروع کړ جیر شو به ځګه د الله ربی معلومی کې چې لکه بدیجه کې ده او دشمنانو چې <تصفيق> کله مرکزی سړې په وجه کې معلوم کېږي چې سمه طاقت او قوایې وسره هغه ځل لا اولي او دبې بیا وبي وقسمنممن وبترين انسان چې در سره د ابن بي وقاص ورورم مسلمانانو کې لوې له رهبره واګه کافرانو کې وی وغټ کمرې را محمد رسول الله صلی الله علیه وراغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې مخ باندې وښتو حدیث کې راځي چې کله یو رسول الله رو دا او د نن دويم که صاحب له ابن شهاب هغه اور باندې را تاسو به ټقه ود به ابن ابي وقاص له حاتيب ابن ابي بلتعه هو ژوند صدر ابن ابي وقاص بس ډېر کشوږي د فرض د الله دشمن سره د کوله وی که اسما اور دې بس ما ورزم حاتيب ابن ابي بلتعه ورته هم هغه سروالو لکه ابو بکر صاحب خپل بشوږي کشکړو عمر الله بخن ما باندې وردانګلی ما سبب ابن عمر ویل او اسما د رک له مو رسول الله صلی الله علیه و سلم اوځي پیسې درک دا د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړ دی ومشتخلی عبادت دی قران کریم باندې موضوع لگے دی یو بل کافر راغی عبد الله ابن شهاب غسره توره کمرې محمد رسول الله باندې تندې باندې وښته چې په تندې یې وښونه د رسول الله تندې ویني راو نه کړي کافر چې د ایمان امراو دی عبد الله ابن شهاب اور نور کافرانه مې بیلانه عبد د محمد رسول الله دی او خورش رالله دزر غریه شولی وی چې یو مې شو د اوګینا دردمنو دله نبی بکر ورما الله سې خو ملګریو جداسې مې سحق درد کړي ځکه دلته سحق کوي گزار ور کړو دوی هم ګرځي د کافر ورما د عبدالله بن قمیعه د نبی کریم علی السلام مخه زغر ورشي چې گزار ور ونیو کینو دا اوس په نيور مات کړو د رسول الله بده غاکون کې دنه ور مات شي او ورته وی چې خوشه ابن قمیعه والا يا محمد هذا اسمك شعر بيس ابن قمي ايما رسول الله اورتے لیش اللہ لا ٹوٹے ٹوٹے کا تا گزری درد من کڑم اما قوجدا فخر کی سر گڑی مزید سرولی ایو خرصنے بزوا چیلیو شا اور دا غصہ شو واسے بردا خراب شو نہیں وی ولا ٹوٹا ٹوٹا کے ویلے نیرو خرصو مردار نہ پدی وقت کی ویشدا مسئلے اور دا وکنو سلورم پہ کداو شو عبد الله ابن شهاب ویلی ویل انا جوتو که محمد نن باد شو بسبب یزان مړکه صفان ورته ویل وته شرمې کې نصبه دی خو گزار په کلا وی قسم په الله چللایسم نه فتاینو څلور کسانو قسم کړی چې رسول الله منغو و جنو استاذ رسول الله فرمایي محمد رسول الله په دی خو کسانو لړو د سکنی جامو ولا یع جبريل له میکائیل له به الله به دره لګریو ابو عامر الرحيب بن ابو بني او کاترو در رسول الله په او جنگ هم خو چې کله دې کند لړ برابر شنو الله په چې پریواته دیکم دي کوم ډېر ډېر مرش په निजामه طریقه دا اوشه ملګری ورته راځمه شو اول کس ورته رسول الله وعلى ابو بکر صلى الله عليه ابو عبد الله بن جراح ورته راغې شرید کتابونه لیکي کانه انه الطير ورته شری راوونه تا په ګمان کوله کې شاهین ورته خاله راځي عمر ابن خطاب ورته ورشه دو ابن عمر ورته ورشه ابو د جنار صلى الله مالک ابن سنان دا ابو سید خضر فلر تروش ام عماره و سنانه و نسبانو و داغه مرترور محمد رسول الله نه گی رواچولہ دوی ول او شه مله ټوټی ټوټی شوشه الله نبی وزخمینش هغه بده مسک راگیره گرچا به رزه صحابه تا و شول شپګه م په کدا و د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه دا اوس دا خودونه بالکل باندې خلق دشه حرمت کړی دا ماشول وېکلې شې دا ورنه گرچا پیره ورن دوی تاسو له دیور ابو بکر جل <سؤال> الله ورته وړاندې شې زتي دا وسو نو باسم ابو عبده به جرح ورته راغورته ویل شي یا بابا کر دا الله ته قسم در کوم دا الله بناوه باندې لری شې چې یې ورو باسم لری شته وېکلې تا چې چې کله بده شو خې سړې شریک ورته ویل شماله به دې باندې درد به دې به در نه باسم وې چې کل ابو عبیده ابن جرقه د خپل شمع روانه کې شتون دومره کوي چې د رسول الله غا کنه وخت ما شو د ابو عبیده ابن جرقه غا کنه او شمع مو تعالی چې رسول څخه د خپل د وینړه کا شو ابو بکر ورته به روان شي به ورته شیابه اکبر د الله تعالی پر قسم در کوم د الله بناوه باندې لری شتی بل شمع روانه کې خلید محمد د ابو له دا غا کنه مور دا شمع مرده شو د رسول الله صلی الله علیه کل <سؤال> انسان محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم لری د عبادت کې بخوندم نه یې ذکر عبادت خون په دې باندې جوړی کې مخلوق د شکایت مکا و د الله رضا فرسګه روان د ښکته رسول الله صلی الله علیه وسلم منن لری و دې برাজি کې چې الله څنګه رب دی اسلام څنګه دین دی او محمد څنګه نبی دی پر دې ځنه نه لبه بن ساتي حرام باندې خوري اخلاص مسنګ پیدا کی ایمان په قیامت ایمان پر رسول د الله د دشمنانو سره د دشمنی د الله د موجود کامل <سؤال> شجاعت پکې او حسن پکې و ظاهر او باطني برابر وو چې له رحمی ځخلو سره کولا نا ابو عبیدین جناحه چې کله ځاتې را ويسه ځل <سؤال> رواني شوي محمد رسول الله خپل مخندایو نه پاک وله ملګرو لویلې کیفا څنګه به كامل شي هغه خلک چې هغه خپل پیغمبر د مخندایو نه رواني شي دابا د پیغمبر سره دومره خبره کړي چې قول الله اله الا الله اې خلک لا اله الا الله و یو دي دشمنانو په چیشا ور منی دا کونا وات کلو چابه دی وګو باندې ور چابه دی سر باندې زخم کی چابه گه بالکل دا اوس پره پره غاکونی گه ور پره کی رب العالمین ایتونه نازل کشه لیسا لک من الامر اذن نبی گره ہرا ونی وہی غمر الاساد صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا انسان لا یعلمون یالاز مر قوم تبا خنو کدا قدر شردا پیژندلی عثمان قدر پیژندلی قسم فلا شود بس ما مخیل نو قوم لهدا توکا وکه دا چې داخل نه ما پیژن نه ته پیژن نسمره ملګری پیژن او د څه گزارونه شي او سخ گزارونه ازباب ده د دې ته مخکې اوردښت کې ویل شي و چې سړی به مونږ کوي جهاد به کوي قران له حج له بږي اې عبادت محمد رسول الله په دریغ قوي ایمان او د الله فضل او د الله سره محبت او رب العالمین رحمت و زاد او عجان وہ مپے کا بگے داؤ شو پیغمبر علیہ السلام ملگرو لے وی چھ اسما ملگرو دا ما سیرما تھو ملگرو مسلمان انا کعب سے فرمی ہوئی اول دواز ما وردا ملگری دسی پیرا جمع شولا لک سلاش قبل مشرہ دا ما شرما تھو من ملگری دنا چپہ دځی کی عبد الله ابن قمی ایو اواس کړه او چې الا ان محمدن محمد ما هو چلو دا واسو وروګه د دوه چنا یو وجه دا و چې پرسول الله باندې کوی کوی گزارو نه وکړه پدی اوګه باندې پدی سر الله ما واجد دی یو د می بو شو فین لې تا ور کړه وی الله پدی خو کې مصعب ابن عمر او دا د محمد رسول الله سره برابر و د الله وزير خاريجه و اغله جنډ ورکړی په د اخیلی اسکی نه ولې چې گزارې پوه کې په چپلا شوري ولا چې بیا ورملې گزارو کې نه بې پرې شینه گزار پوه کې جننه یې پر وطن او عالم نبی طالب <سؤال> لاس نو اغه رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم شابهو د کومو کې محمد و رسول الله صلی او دا لاله ودا اواسه وکې لیکن لله الحمد رب العالمین محمد رسول الله صلی بدی کہ لویہ مسلہ دا اوشواز چې مسلمانانو باندې امتحانونه هم مسلہ او کاف ایران دا خبرو چې دا جنگ لکمزور کی سوړ کی وجه درته محمد صلی الله علیه وسلم د دشمن دی هغه وو نور دی کاف ایران عمره تعرض نه کوو خو کار دا کو چې کمزک مجاهدونو زخمین او ارغ اوجل رسول الله باندې چې کاف باز کاف ایران نظر ورغ او بي بي روان شو لا سعد بن ابي وقاص ورته ګوند اولو جنگ شروخ ترہیب الله چې بیره رسول الله علیه چې ما بده ډال کړه نه ورزه مخه ورته ډال ونیو بېشې د الله نبی وکدب کله خښه ويشته رسول الله بشې د خپل استرګې راوچې د ولی او کاته چې داخشه په کوم سي دګي رسول الله طرفه راڅکا اے ته الله رسول اعظم اور پلاسن قربان سر مو چې ته او چې ونه لګي زما د سینې سر پر سینې سپر دیکھنه سر وچه ته نه کوبدي کې طلحه ابن ابي عبد الله دومره کويوله چې ده بهوش شه بهوش شنو ابو د جنرز الله هدهوشه نه دا خپل <سؤال> شي نه در رسول الله مخلا ورواړه ولا شي غشي راتلو شاو ورواړه ولا وی دمر گذارونه بودو جنا او خاله حتی سوره جلد هو کجلد القنفذ وی ته بده شي ګمان کوچی دا بودو جنا دا شاده شي دا لکه د شكون دا اسی مونږ ته خو بخلبانی یادو شكون کې دني غشي وی دا بودو جنا دا شته شي که تل چا ګمان کوول شي او د الله نبی له جسره شته و الله عليه وسلم ويدنكم اخاكم طلحال لا قلت الحذا ورور والي جنى زغمشي بدا امن جلي بوس لا سبب يكداوش شي وش اسوار راغب وديجي كي عثمان خواج بن عبد الله تش محمد رسول الله صلى الله عليه او ذا قتلكم شهيدكم ده شي وكان ده شي اشي بذكر افريو تو ويدلته حارث زله هو صحابو شي غير او دال اشي او وراده دال اللي سبد باين تري غزارو جابر بن عبد الله وبالكافر اغه راغه عبد الله بن جابر اسمن سور شغلي توري گذر پر حارث مانو کې حارث شهید کی چې حارث کله شهید شوه نو بدو جنجه فقره ورودل انکه عبد الله بن جابر وګرځه تلل ته او غورځه او قوي جنگ را واندې به کی ای ولسم په کډاو شه رسول الله اراده ده لکه دا جنگیم کو دری خشم مات لیندې ماته کھړې وي او ملګری مثل ملګری مرشکه ولو جنگیم کو له مخه مخود رسول الله اراده وشبه وخی کوچا کوششې کاو رسول الله نشو خاطی یو خد الله نبی دا باډي مضبوطه باډي او بل سخ گزارونه خپللې و د یوګه باندې گزار کړلې او پرې سری گزار کړلې او پرې غکونه باندې گزارونه کړلې ور تل حین عباد الله وترایغه بتل حور ته رسول الله ته نشخته الاسم په دې هجومه رسول شاه به ورته وګي ورکړي رسول الله زنده نشي نه خې رسول الله یفقط اوجب تلحه و قسمه الله تلحه بیا زنه جنت د دولت سمه پک به ګیداو چې او به یې نه خلف دایو کافر رسول الله نبی په مکه کې ویل ویدا اس می صرف پر ساتل د پد باندې خرچه کوم چې تاور باندې د الله نبی جواب نه کوڅه جواب کار نه دی وی ګور داس می صرف پر دی د الله نبی ویل زه ان شاء الله سمتاه قتلکم وی دا روان ویل الله نجوتو ان نجا محمد وی کچر محمد نن بش ګور بالکل دې شونده فائدنه شم زری ملګری ویلی یا رسول الله د تاسو سره خپل کسان نه لړلاله روان د مون خلنو وروزه د الله نبی ورته پریده مې خبرده خلاصه کړي ویاند چې نږدې روان او څغرو کې ځان پټ کړو داسره د دا شینه ارسل چې کله نږدې راغله رسول الله ونيزه را واقصه صحابه فرمایي وي دومره خوشاله تاو کړه چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه لریش وی موږ ورې چې په موږ باندې وز گذر ونه کې موږ نه د اصل لپاره ود داسره باندې شروع لګه وای چا ورته ما دې ريدلې ایسمه چې دي والي دي وي قسم په الله چې زبر دي نه مړ محمد صلى الله عليه وسلم وي دي زبتا وژنه مسوس مړ کې مو دې ځک یقین د رسول الله خبره باندې د عینت په بعض انسانانو له حديث څخه معلومی چې عمل د رسول الله په حديثو باندې ثابت او دا کومل ګرځي د عمل کې د رسول الله په حديثو کې شته اې دوزر در محمد رسول الله سره دښمنۍ د خوذت کله په یو کو وکلو بل شم کو وکلو بل در کافر انسان مخه ادرس کې ولې شی د حق مصیر چې سره محرمي دي غیر فارصلیک وږي یو به عزت دې عزت وې د ذ شرباړوله لکه وایي ملګر ورته ویولي وي قسم پاله چې داسما تکلیف ذلمجاس ملي ولا په خلکو باندې تقسیم شي به زما ودا تکلیف غوري ځا په اوره دومره درزم ديو صرف اکل شي کله هر شي زدار مدي نه نو ورینه اته ملي یدولش شو کله مردار شو رسول الله صلی ته خبر نه نه وې او بی ابن خلف په اورځه قامت بدترین انسان په عذابونه کې سخت عذابونه کې هغه حق انسان دی چې پیغمبر راځي ښه او یو ځای راځي چې پیغمبر ووښي دلیل بلی چې پیغمبر ووښي شي وي دي بلی شریف مبارک راځي په اورځه را ډېر لس امبیا شهیدان کړو یحیی الله ستراته والسلام علیه الیک زکریا الله ستراته والسلام یا د محمد رسول الله د وښل راځي کړي حدیث مشکات پیدا لې وې بدترین دغه دی دېر لس چې جنگ دې سخت جنگ دې وخر کوم د مشمرانو قبضه اوچا تر الحمدلله کابر الله فرمای کابر مالک وې زوته یو وقې دې جنگ دې میدان نه په دې ډډه باندې شو مجزو صورت حال معلوم کوی څو صورت حال دې اعلان وکړ دې چې څنګه را ده وې چې کاثم یو کافر و هغه خپل فوجونو لګی لري ګور کنن محمد نجات باندې او نن درنه محمد ملګری بشوا تاوانې یو تاوان دم کړو سخت مقابله وکړو تر اخري څلګي مقابله وکړه وې دې ته ترخيب ورکو ورک ورک. بلخوم چې وکړو در سره راغو دي ملګری کې ملګری واغ خپل ملګرو سره خبره کولو د امخي پټکړې تلل را پيشندم خراتل راتل دیوب سره ادوانه مخامخ شو یو خوري کافرانو کومند مشردي فرقو مجاهدینو و ویشکل اورته مخامخ شو اق مخ چې پټکړې و توره وسره و یدم را کوي گزاره ورګه چې پرې سری ورته کونا ټو پرې وښلو نیمې په یو طرف باندې موږ په بل ویمالي ورشي کوي فرایت یا کعب انا ابن وې کعب ابن مالک ته صورتحال دې ورته وې زه ابو دوجانې محمد رسول الله توره به مارا خصې ده وې ما معلومه کړې چې رسول الله تعالی دې توره ذکر کړي د یقین شتابو دوجانې او ته قوی سره سر زده نه چې داملې بل کو دې شوې د لکد کون شرمن او دې په اخر کې موږ جګړه کړې موږ قوی او سخ جن کین نو په دې وخت کې یو سره مجاهد و وغو سره قوی ته او د قبر الفاج استوال کې څنګه الله په خوږیږي په دې زنانه پتیځه کړه اوره شه ده امي امارا خو عقد عبد الله می قوم اسره بجګړه کې واقع و عبد الله می قوم چې کړه دي زنانه مخامخ شو نصیب نوي ده دوه مرقبي گزار ور کې چې صف زخمه پکې جوړ کې اغي تر را واګه سودا سړې پیغو ول خو لکه دې زنانه گزار خو زنانه گزاري اواګه غري ما چوي زنته بچي بچکن و امي ايمن محمد رسول الله مور رزي اغم را دې درې کارونه کول یو کار دا کو چې د یو برخه مجاهدینو بده خوري کې روبه ورات کار دا کو چې مجاهدین د جګړې د ټګر نه لري کول چې کافیرانو شي د زخمین وال او څلورم دا کار کو چې د کافیرانو مردارانو زخمین به کوم ځای کې پراته و هغه مردارو یو صاحب فرمایي وي قسم په الله چې عائشہ به مولیده دوه په غزا کې د غړغړ مشکلې پري وګماندې راچولې وې د پیسې به مولې دوه مانا دا چې ګنګروغان پکې نه دا کاره شون او چې کوم مجاهد روده به دی خلک وې وګورا چولې چې مجاهد زه به روده به دی خلک وې وګورا چې سوال اسما پې کبه دا راغي حبان اني عریکه ام ايمنه د الله علیه وسلم هغه او دا پلار مینځه ودله و هغه مانی گزارو چې شکل اغه وشتا نو اغه لنګ یو به حجاب شو او هغه خپل وتا په ډک ډک باندې کافر و خان دل کافر انده عايش خليدی د مسلمانانو د دې زنانو نه اې دوی د سپنګورو نه دې د مسلمانانو د دې ریډرزګونو دوه والونو د بپر نه خوان دλεσتون اخلي چې اسلام تاریخ سره له متعلق رسول الله صحفش یو خو خفاف دي زماره زویونه مرد هغه وچته او بل بیاب اقرا او بل خندا ساعت له وچه وله دشي وسبنه فلاس کې ساعت چاغه بزارو نه وشه سات سه گزارو کې پکم ځای باندې دل په مقصدی ویشته د اصل نه لاندې وګړه زو شو او خاص عورت اندام ښکارشه او محمد رسول الله دشي بڑا کړه قول خان دل دا کړه کړه منه حته بدن نواجه زهو ورسو سره له نو وحته چې داخلو دا کونه مبارک ښکارشه رسول الله دوم رغیرتي زمنګ زنه انتقام واخصو چې <ساعت> په کوم ځای <دا> وېښو په مکه او <مستشتا> یوېښتو او چې کومه خندهه کافر دي مشهملانه په شکړه اونډه قصر خنده محمد رسول الله وكلي نه هیڅ ارته ما غره ځخانه نه وکړي بدد نو در رسول الله لږونه مبارک و کارش و سات سيبل ویلي وفداك بي و امي <مستشتا> اسماعم ورو قناه سنه قربان سات وي <دا> ته مستجاب الدعواتي دا ورته سګويلي یو ورځو دا سات وي یاخد الله وسمد واغانې قبل كل حلالا سعد حلال خراکا بل لویکرے گل صدقنا اگر کساندا نورمان علماء کلامم کرے دلیل فضیلت دعا قبل درو پارا شرطنا حرامن سن ساعت الاخلاص میں انسان کی مقم منس کے مقم صدقہ ور کے صفہ سے ہمیں بو اگندی مخبل قبل حالت باندې بکین لا سن بو جو چت تر اگو پری بھرے اوچت کی, او کی دللہ حمد و رسول اللہ باندې دریدوئے عربی کی دعاگانوئے تکرار بو دعاگانوئے دربالعالمینو منباللالا وسیلہ کی پیش کی زید دعا بو پیشنی وقت دعا بو پیشنی دللا ده حکمت نمو مخالف نی مومنان لبا دعا گانی گواڑی عجزی بو بکی کئی الحاق بو بکی کئی شیل اللہم دا طبعی کئی او بے امین ببکی ہوئی این رسم اپیکا بکی داوشوا در رسول اللہ اگار دو قطع ابن نعمان الانساری اگر پو خشبانی ہوئی دو پا دستر کتی بوٹر رسول الله ملګری راړو یې رسول الله ملګری زخمیشو خو خپل له تاسو مبارک مانی پیغمبر علیه الصلوات والسلام دستر غاغو کټ لور برابر کړ دا چې کیسه جوړه شوې ده قبل استرګنم کیسه وا رسول اللهو کې معجزه نه ده قبل کرامت شپارسو پیغمبر علیه الصلوات والسلام د هڅه غریدا ملګری ورډنه نکړې څنګه بګر کې جنگ نکېدی چې دا کړ ورډنه نکړه جنگم کو درې لیندې ماته او دا ملګری مندنه کول پاله کول او ابو سفیان او خاریده بن چکه له وېخه دا نو دا لنا دوا وختلا اسباب یې سیمر دعا ویلې یا ربي ایسمه ربا دمو نصب نو چې کافرانه په من باندې بره شي که له شو بره شو سلانه شو ملګری ماله وشه کته کا عمر ابن خطاب ویلې دا دل سره وره دا دستا او که شم پراته او شه ساتسب لوي چې تمزه قشه ولا وروزه می څو وروزه می څو تم چې ورسې ویواز ورشه او د سات مات کړی یو کافر پوښي چې بده قشه باندې مردار کې چې بخښ سره اقا خوشي ده کنه چې د ابو الکافر په ویشتو هغه مردار کې به دغه نه دغه شېر شو د ابو الکافر په ویشتو هغه ګروپ وښته ور ودی خو دغه میدان نه راکاته شو زل شو کار به دا وشو چې په دې ځکه چې چې اسنه جګړه خو ظاهر من غټل محمد به غالب نشي عليه السلام ټیک ټکی خو محمد محمد رکی ژوند دی رسول جواب مکا <imps> افيکم ابو بکر تاسو کې موجود دی ابن ابي رسول الله او جواب مکوای او افیکم عمر ابن الخطاب عمر در موجود دی وې دا جواب مکوای دا خبر پیغمبر ور وایي چې جواب مکویدل د دې مساله نه مقصد رسول الله دا و چې موږ جواب ونه کوو دا به خوشاله شي او چې کله خوشاله شي ورسره به متشنه د خفقان زیره ورونه به سخت شړې درنه او دا درې ولا مشرانو د اسلام نعوذ بالله من شر اسلام دشمنان دو سره دشمنی کوي شیخ الاسلام امرتي مرهم الله فرمایي وي اسلام د دین شې دي د ابوبکر رضي الله و برکه دا دا رسول الله فرمایي جنت مختلف مختلفه دروازې لري چې څاکمه عمل کړي هغه دروازه ورته واښ کي ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه و سلم د صحابه او حضرت بیان رسول الله د شي څو وي چې د ټو کي او تاسو مه ساته هم بے رسول اللہ فرمایدی اسلام درس هوشته کوی دی, دی چې دا اکثر چا موجود شيغه په جنت لزین انسان به چې اکثر هم خوينه او یا اب ابا کر وې دا ټول موجود دی عمر ابن خطاب دا عاقل انسان د شخلس نام ابن تیمری مولا فرمای چې د اسلام د دین فهمندې چلو زيد عمر او خطاب د نظر برابر الله وحی را لګره رسول الله فرمای کسمان اور څه چرته عمر دا ابو نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك اسلام دشمنان شئو خوارج او اغوی داوائی نعوذ بالله من ذلك و ابو بكر باچه كون باقیل پیغامر رب دا منافق وغاره که بوتو او پا اسلام کی اول زنا اول لوادتونه جدید و عمر قلید او عمر قرآنی جنة تری قسم بالله عائشان بفرمائی چه پا مجلس که محمد رسول الله عمر تذکره ونیش مجلس که بالله خیروان چپه کوم زه کېد عمر سره محبت سره ونځه قسم په چې سره بیمانه دي عمر دومره چیت انسان دی دومره قیمتي سره دا خپل مناقب مناقب ان شاء دي دا د لري مرکزۍ مشران و رسول الله ابو بكر او عمر او کفرم کوشش کی چې مرکزۍ د منځوي سی زکه خلک راځم کېدل دا نور به دي عمر چې غیر اختیری ورته یاذو الله اې الله دشمنه محمد صلی الله ابوبکر مشهندری عمر من خطاب او دا درې وړه رب العالمین دغه لپاره خپل خدای چې تاور باندې خفای شي اتلسم په کتاو شو چې هغه خفغان خوشو کنه او هو دا خوشوندري دردمن شو کینه دیبو شو چیر ملګر له اواز ورکه چې دې درې کسان نو تاسو کاپیشون د مخاتم کړه نو وی ویلې درې خبرې وکړه ډېر خراب خبرې وکړه اعلوه بل وی ویله بل او چچا دای دی بوتو ویتو او چچا د <سؤال> رسول الله ملګرلو جواب ورکړي ځکه پیغمبر د شهید جواب متصل کولو د یو مخکې خبره کې ګور صبر کړي به دي کې صبرونه کې یو جواب ورکړي ملګر ورته یا رسول الله صورت وه یو ورته ووایي ور چې الله اعلی او اجل الله ډېر لوی دی او عزت مند دی چې دا جواب ووایي کینو ابو سفیان به ویلي لنل عزا ولا عزالکم زمو عزا به شریعت عزا باباس مون شریغه بسون کوم کو رسول الله وی جواب ورکوه چې څه وایو لنل مولا ولا مولا لکم زمنګ خپل مولا شته استاد مولانه چې زمو ولا رب العالمین دي درېمه خبره اقدا وکړا وې خپکیږي غنغه که خپکیږي غنغه خپکیږي وحد کې مونږ اوی کسان به تاسو کې ووشل وژدان چې بدر کې تاسو مونږ اوی کسان وجلې وtile tile ول حرب سجان كلبي من قتلبي تاسو غت اي ابو بكر شهورتو عمر ورتو لدروغ دي يا عدو الله قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار من شيدان شي لا جنات لابوت لاب او تاسو مردان شي بيغلى جهنم دي منس كي براتري قبل شرش فرزمان ان الله بي ابو حمزه الله جنازي مثلا او غنور بيانو رب العالميننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي او شوف عرض الدنيا دي اسلام غازين الله دي شهت كي او دي اسلام دوشمان رب العالمين ذلوا رسوا كي دي مهم اعلان داري خلال ان شاء د ادغه پجمات کې د شخص صاحب احمد شاد سیرت او دوره چې راغی شروع کړي او دا یې انن اختتامی پروګرام دی د محمد رسول الله صلوات د منید اظهار هغه په دې باندې کې چې ان شاء الله درې بچي التزام ورسو دی غیر ورس دربینځو به وګورم هغه اختتامی دعای په دعا کې باندې خیرونه یو با د رسول الله صلوات محبت اظهار وشي بل دا چې رب العالمین پر با دربار کې قبول ان شاء الله در رب الله عز